Doine de dor, Doamne, dorul care izvorăște din adevărul Tău putere ne-a dat și în platoșa dreptății Tale pentru luptă ne îmbrăcat. Doamne, prin dor mintea noastră în coiful mântuirii ai urcat și scutul blândeții care stinge toate săgețile mâniei ne așezat. Doamne, sabia dorului din limba cuvântului ne-ai dat și cădelnița milei, mierea rugăciunilor și doinilor, ca și smirna pentru Tine am purtat. Doamne, cu tainele Evangheliei Tale, diamantul credinței noastre ai tăiat, și în mâna ocrotirii tale, sufletul nostru în post, în rugăciune și în priveghere porunca ta așteptat. Doamne cămașa fricii, țesută din nădejdea în oameni de la neamul nostru ai luat, și în zarele credinței într tine, în ziua luptei ne-ai arătat.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 Sau închinat. Doamne, porunca rugăciunii ca pe o armă de luptă am purtat și în Ierusalimul cel ceresc cu aripa și smerenia dorului, gândul ne-l-am înalțat. Doamne, porunca ta luați duc sfânt ca o sabie, în mintea noastră a stat. Și cu săgețile credinței, nădejdei și iubirii, pe demon i-am alungat. Doamne, lacrima credinței, vadul milei, în inima noastră a săpat, și în izvorul inimii noastre, ca într-o oglindă, icoana chipului tău s-a închegat. Lacrima pentru vadul milei. Doamne, când vadul milei, în inimă, lacrima credinței a săpat, Tu la cer subletul nostru în mâna ta l-ai luat și pe calea cea luminată cu îngerii tăi l-ai purtat.